Василь Юхимович Шевцов. Рід. Міфи та легенди України. Частина третя. Повернення блудного сина. Передмова. У четвертому тисячолітті до нашої ери частина наших Прабатьків. Рятуючись від кліматичних змін, пішла до Месопотамії, звідки починає свій новий шлях під назвою Євреї. Нелегким, іноді страшним і трагічним був їх історичний шлях. За час своїх мандрів по планеті, пошуках нових територій життєдіяльності, вони були гоними і відповідали тією ж монетою. Впродовж тисячоліть у боротьбі за свою нішу існування Ними був напрацьований могутній міф своєї вибраності і виключності в історії людства. Та разом із позитивними надбаннями вони несли всі ті страшні пороки, які притаманні світу грошей, продукуючи аморальні технології зомбування і експлуатації подібних собі – своїх братів і сестер. Приведена нижча версія історії і ідеології євреїв не є ані повною, ані тим більше стовідсотково правильною. Це лише спроба розібратись у тому дивному феномені, який від часу народження великого пророка, світоча людства Ісуса Христа, значною мірою впливає на історичні шляхи українців. Неважко помітити, що, немов би, якась невідома сила притягує євреїв в Україну. Можливо, то одвічна ностальгія за втраченою батьківщиною Бо кому невідоме тяжіння крові до крові, до свого коріння, до свого родового дерева? вслухайтесь у слова «То-ра», «Ра-він», «Се-ра-цар-сара», «Він-рама-авраам» і тому подібне. Згадайте бога Ора, бога, якому поклонялись усі білі народи, які мешкали навколо Чорного моря. В тому числі і мешканці майбутнього іудейського царства. І ви самі дійдете висновку, що не все так просто в історії, що нав'язується людству. І ще згадайте притчу про блудного сина, повернення якого очікує батько, сина, який усвідомив всю страшну сутність пройденого шляху і повернувся до рідного дому. Так само орійський рід чекає повернення блудного сина до рідного краю не заради паразитування і наживи, а заради розбудови разом із братами своїми своєї історичної батьківщини, України Триславної, осяяної розумом і духовністю. А ще, прошу читача, все нижче сказане не відносити до всіх тих, хто вважає себе євреями, а лише до тих, хто вважає себе обраними Богом. Ніколи не слід плутати народ і ідеологію, що сповідуються владною чи іншою верхівкою, як німців з фашизмом, Росіян з москальством, а євреїв з ідеологією сіонізму. Завжди варто пам'ятати, що людина, якщо вона людина, незалежно від кольору шкіри, від походження, ні від чого б то не було, завжди і в усьому залишається людиною. Версія історії євреїв Той, хто контролює гроші і інформацію, той контролює нинішній час. Хто контролює нинішнє, той контролює минуле. Хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Джордж О'Рвел І будеш давати в борг багатьом народам, а сам не будеш брати в борг, і будеш володарювати над багатьма народами, а вони над тобою володарювати не будуть. Другозаконня, Біблія, Мойсей. Якому ж народу Бог Ягве визначив функцію лихварства — творити, варити лихо? Хто в сучасному світі контролює гроші і через них інформацію? Відповідь відома з прадавніх часів — ті, хто називає себе народом Ізраїлю, або юде, Юде, семіти це той світовий прошарок населення, який називає себе євреями. В буквальному розумінні ті, хто спілкується мовою івриту. Від «гав-ів-рі», що в перекладі звучить як «люди з того берега», іноді як «просвітлені». Чому говоримо про прошарок суспільства, а не про народ? Щоб зрозуміти висновок, необхідно заглибитись в історію спочатку єврейського етносу, пізніше – світової партії ордену, мафії, сутність не в назві, а в тій соціальній ніші, яку займає це Всесвітнє товариство в планетарному суспільстві. Пам'ятаємо, що за формальним визначенням під етносом розуміють сукупність людей одного генетичного походження, що проживають на одній території, говорять однією мовою, користуються одним і тим же морально-етичним кодексом, служать одному богу і використовують одне й те ж джерело для свого існування інваріант буття і, відповідно, свідомості даної нації. Під народом розуміють один або декілька етносів, що проживають на території однієї країни і об'єднуються на ґрунті єдиних соціальних задач і умов існування. При цьому функції кожного етнічного прошарку в даній країні різні. Інакше даний етнос розчиниться в домінуючому корінному, при тому, що цей етнос ще й введе обмеження на генетичний взаємовплив. Прикладом народу може служити Росія, де на єдиній території проживає близько 120 етносів, які називають себе росіянами, бо користуються загальнодержавною мовою спілкування, руською мовою, в той час як людей слов'янського походження, за оцінками генетиків, в Росії від 10 до 15%. За даними визначеннями, євреї не є ані етносом, ані народом, бо лише той, хто не хоче бачити, буде стверджувати, що і Чукча – єврей, і темношкірий Ефіоп – єврей, і українець, і мараканець. Євреїв об'єднує не генетика, не територія і навіть не мова. Євреїв об'єднує єдине джерело існування – гроші. Джерело побудоване на ідеологічній основі Талмуда і Кабали, а ще точніше Торага. Історію походження єврейського народу Необхідно починати з часів трипільської культури, що виникла, швидше всього, після Довкаліонового потопу – 5600 років до нашої ери. В шостому-дев'ятому тисячоліттях до нашої ери в басейнах рік при Чорномор'я. Нині найбільше археологічних пам'яток знаходиться від берегів Дніпра до Дунаю, а також в Чатал-Хюкке в Малій Азії. Щоб зрозуміти сутність і непросту долю того псевдонароду, Прошарку світової спільноти, який називає себе євреями і який мав і має величезний вплив на долю українського етносу, необхідно повернутися в сиву давнину трипільських часів. Трипільська цивілізація, що буйно розквітла на території прилеглій до Чорного Руського моря на початку IV тисячоліття до нашої ери, починає швидко згасати. Кліматичні умови на цій території значно погіршуються. Після похолодання... Середини VI тисячоліття до нашої ери настає нове, що підтверджується інтервалом кліматичного цикла Чмиха 1596 років. Значна частина наших пращурів-орійців двома потоками, огинаючи Чорне море, пішла на південь, в більш теплі і на той час благодатні землі. Та частина, що йшла вздовж східного узбережжя, дісталась дворіччя. Прибульці їхали на возах запряжених волами і кіньми. У них була писемність протошумерський клинопис. Вони були білолицими. Місцеві жителі, що займались примітивним скотарством, сприйняли прибульців як богів з гори Меру, зі світу душ і богів за відичним світоглядом прибульців. А тому й назвали їх сумерами. Дівчата прибульців і навіть цариця носили вінки зі стрічками. Маму називали неня богиня Єнанна, а батька Тато – Татес. І заснували вони на території дворіччя міста-царства, подібні до Трипільських – Кіш, Ума, Кута. Саме з цього часу, 3761 рік до нашої ери, і починається іудейська історія. А саме з історії перших відомих царів Шумерії – Саргана, Нарамсіна, Урука, один із царів Урніна, навіть називався Іудей 2450 років до нашої ери. У 3306 році до нашої ери в Шумерії зафіксовано потоп, відомий з Біблії як Ноїв. Потоп повторився в 2064 році до нашої ери. Значна частина тодішніх шумерів, тих, хто змішався з місцевим чорношкірим населенням і говорив на той час на акадській мові Гільгамеша, Рятуючись від потопу, подалась до Південного Кавказу, до гори Арарат. Єрська місцевість не могла прогодувати значну кількість населення, а тому в 1923 році до нашої ери частина халдеїв під проводом мага і астролога Фари та його сина Авраама рушають спочатку до Малої Азії, де мешкали гетаруси або гіттіти, а потім до Палестану. Та частина племені Фарри, що залишалась на Кавказі, золотокудрих і Синьоких, отримала назву Ашкеназів – істинних євреїв, які не визнають інших євреїв за євреїв. У Палестані, Палестині, на той час, 1850 рік до нашої ери, мешкало шість племінних союзів, що прийшли туди, швидше за все, ще в середині IV тисячоліття до нашої ери. Бо за сказами Захарії, наші пращури дійшли на той час до Єгипту. Відомо також, що перші фараони були білими і синіокими, в той час як місцеві жителі були темношкірими, і що перші піраміди нагадували ті кургани, що почали насипати по території України ще трипільці. Жителями Палестану були нащадки Одина, Дани, Астарти і Ваала – давніх орійських богів хетихати або гетти, гіттіти, гікси, філістимляни, пелазги, лемки, тарсени, етруски, троянці і фрізи. Останні походили від першої дружини Одина Фреї. Від неї походили і справжні арійці – фаразеї в Германії, що переселилися туди з Азгарду при Чорномор'я разом з Одином. Близько 1667 року до нашої ери халдеї приходять у Палестан, де в місті Салим, заснованому за 500 років до їх приходу гіксами, санскритське «біле». У нас це слово збереглося як «сало» і стояло на річці Ордані. Існує дві версії назви ріки Йордан. Перша має походження від другої дружини Одена Йорд, друга – що це сполучення двох відичних богів – Ор і Дана. Правителем був цар правди Мельхисадек, що проповідує вчення Ель-Ельйона – троїчності Бога у євреїв Ель-Йогім. Мельхисадек сповіщає людям Авраама, що вони, гаїврі, вибрані Богом, інший переклад – люди з того берега, і що їх шлях має пролягти до Єгипту. Саме з Мельхисадека починається дивна історія євреїв, а точніше історія збочення їх самосвідомості. Із покоління в покоління як спадкова хвороба передається непереборна тяжіння до грошей, універсального засобу життєздатності і паразитування на інших, при тому що ця хвороба передається всім, як вірус свідомості, хто деякий час спілкується з євреями. За наказом Мельхіседека, найбільш войовничі палестинські племена гіксів у 17 столітті до нашої ери захопили Єгипет, і канцлером у фараона гікса Хіана стає за біблією онук Авраама Йосип, який і прокладає шлях євреям у Єгипет, куди кличе їх усіх з батьком Яковом. Позбутися гіксів єгиптяни змогли лише через століття, але на той час більшість ключових фінансових, адміністративних і культових посад уже належала євреям, що заговорили на гібрейській, гікській мові. Щоб історія не повторилась, єгиптяни заганяють євреїв у рабство, а всіх новонароджених хлопчиків євреїв фараон наказав убивати. Окрім самої Біблії, згадок про перебування євреїв у Єгипті не існує. До цього часу в самому Єгипті їх не можуть знайти. Можливо, що вся історія єгипетського періоду є лише частиною єврейського міфу вибраності. Тим більше, що подібна легенда з'являється лише після Вавилонського полону євреїв де на той час уже існувала подібна вавилонська легенда про Мойміса. За біблійними переказами, саме в цей час у одного з купців євреїв, що одружився на викупленій рабині, цариці Ашкенатці з Кавказу, народжується хлопчик, якого батьки, рятуючи від смерті, підкидають сестрі фараона. Сестра фараона не мала права на власних дітей, які могли претендувати на престол. У фараона були свої діти. А тому всиновлює підкинуту дитину, дає їй ім'я Хазарсиф, і виховує її як свою. Хазарсиф отримує царське виховання й освіту, і, ставши дорослим, за допомогою люблячої матусі захоплює трон фараона. За іншою версією француза Шуре, Хазарсиф Мойсей стає головним жерцем храму бога Амона. Під час походу фараона до Лівії він, перебуваючи в Дельті Ніла, де євреї раби працювали на спорудженні іригаційних споруд, вбиває ненароком чиновника фараона, який знущався над старим євреєм. Смерть чиновника фараона каралась смертним вироком, і Хазарсиф, знаючи, що фараон його не пожаліє, тікає до Ефіопії, за іншою версією, до Синаю, де переховується у одному з місцевих храмів. У головного жерця було одинадцять доньок. З однією з них і одружився Хазарсив. А щоб його не знайшли сюди сущі лазутчики фараона, він бере собі нове ім'я Моїсей, або Спасенний. З того часу у більшості тих, хто вважає себе євреєм, два імені. Одне для рідних, інше для широкого загалу. Щоб не відрізнятися від місцевого населення. Так практично всі вожді жовтневої революції в Росії відомі не за своїми іменами і прізвищами, а за російськомовними псевдонімами. Легенда про перебування Моїсея в Ефіопії збереглася серед жителів країни, а оскільки його дружина була ефіопка, то ефіопські євреї вважають себе справжніми, на відміну від усіх інших євреями. І зараз в Ізраїлі можна зустріти чорношкірих євреїв з Ефіопії. Протягом майже 20 років під іменем Ехнатона Хазарсиф запроваджує революційні зміни знищує культи старих богів, насаджуючи нових, та під гаслами повернення багатств тим, хто їх створює, народу, займається експропріацією власності у вельможних єгиптян і у служителів храмів. Та для того, щоб його нащадки мали священне право бути фараонами і надалі, необхідно мати фараонську кров. Тому Хазарсив видає свою доньку за представника династії фараонів Тутанхамона. Зять Тутанхамон. Виявився аморальною людиною, він ініціює державний переворот, захоплює трон, а тестя з усім єврейським людом виганяє з Єгипту, не вбивати ж батька дружини. Згідно з Біблією, Мойсей Хазарсиф переховує свій народ, водячи його сорок років синайською пустелею як вони могли ходити сорок років по цьому клаптику землі невідомо, та легенда є легендою. А щоб євреї вижили, їм Бог. Ягве Яхве, сипле манну небесну. Після 40 років поневірянь, близько 1300 року до нашої ери, і після того, як померли всі, хто був рабами в Єгипті та мав рабську психологію, Мойсей веде свій народ в землю Ханаанську, де євреї за наказом Бога, Ягве, точніше Мойсея, вирізають усіх жителів Палестану. Серед місцевих мешканців були і фрізи – родичі германських арійців-фаразеїв, що давало моральний привід Гітлеру і його команді на нищення безгрошових євреїв-інтернаціоналістів – потомків тих євреїв, які вирізали фрізів. Бог Ягви був безжалісним до іновірців-ханаанців. Якщо хтось із євреїв пожаліє дідуся, жінку чи дитину, то інший єврей мав його вбити. Протягом 11-12 століть до нашої ери прибульці з Єгипту змішуються з оточуючим палестинським населенням, місцевими арабами, арамеями, семітами з Аравії, втрачають гібрейську мову, можливо, уже єгипетську і переходять на арамейську. В цей же час складається нове релігійне вчення Ягвіст, на відміну від існуючого Ельйогіма або Ельйохіста що вперше було записане десь у 10 столітті сторіччі до нашої ери, запозиченою у Фінікійців писемністю. Цікаво, що до 5 століття до нашої ери, до написання рабинами Езаклієм та Єздерою Торага, в святих книгах іудеїв і ізраїльтян, двох дуже різних племен, що стали основою євреїв про Соломона, Давида та інших царів, Святих і пророків Бог Ягви ніде не згадується жодним словом. У 586 році до нашої ери халдейський цар Новоходоносор II руйнує Єрусалим, салим, русалим, а його жителів забирає у Вавилонський полон, що закінчився в 539 році до нашої ери, коли Вавилон завоювали перси. Кір II, 586. 539 роки до нашої ери. За час Вавилонського полону складаються два напрямки суспільного релігійного життя євреїв: вавилонський і палестинський. У Вавилоні, в храмі Соломона, 60 літів у довжину, 20 у висоту і 30 у ширину, Єзікаїл і Єздра знайшли скрижалі, кам'яні брили, яких ніхто до того часу чомусь не помічав. Із заповідями Ягве, точніше, Мойсея, і написали «Тораг», про що Єздра оповістив на Вавилонську общину євреїв, а прибув до Єрусалима і оголосив про скрижалі там. Тораг став основою Талмуда – священної книги євреїв. Безпосередньо Талмуд містить 52 томи із вчень Ельохіста і Ягвіста, з яких лише шість томів увійшли до перекладу Талмуда грецькою мовою, що отримав назву «Біблія». Частина Талмуда, що має назву Іббур, призначена лише для посвячених, для вищого, не для загалу духовенства. У створенні грецького варіанта Біблії Септаугінти приблизно в 300 році до нашої ери брали участь 72 рабини, що ставили в еквівалент богу Ягве орійських богів Ора, Божа, та бога-громовика Яяша, маскуючи вчення Ягве Моїсея під європейські культи. Саме тоді Біблія Талмуд набула кінцевого вигляду. Після Вавилонського полону історичний шлях тих, хто сповідував вчення Моїсея, розгалуджується. Значна частина вавилонських євреїв розвивається за азійським варіантом, палестинські євреї за європейським. Хоча задовго до Вавилонського полону багато євреїв жило не тільки у Вавилоні, а й на території Милої Азії, Кавказу, Іранського Нагір'я. Донині євреї відзначають свято єврейських жінок Пурим. У 1910 році на Другій міжнародній конференції соціалісток в Копенгагені єврейка Клара Цеткін запропонувала відзначити свято Міжнародного жіночого дня 8 березня, по суті роблячи єврейське свято Пурим міжнародним. Нині це свято відзначається лише на теренах деяких пострадянських та постсоціалістичних держав, бо майже у всьому світі відзначається свято матері і дитини на початку травня. За легендою, гарну дівчину єврейку обрав собі за дружину мідійський цар, та його головний візир, незадоволений експансією євреїв, що поступово заволоділи всіма ключовими посадами в суспільстві, умовляє царя знищити євреїв. Про це випадково. В лапках дізналася цариця і разом зі своїм дядьком Мордихаєм організувала «Ніч довгих ножів», коли євреї в одну ніч вирізали всю еліту Мідії, захопивши владу в країні, загалом вирізавши близько 70 тисяч мідійців. Розглядаючи в історичному контексті шляхи багатьох держав, що виникали пізніше, неважко помітити цікаву деталь. Як тільки десь якийсь народ набирав сил, на його територію починалась дифузія євреїв, що спочатку перебирали на себе фінансові важелі, потім, видаючи своїх доньок заможновладців, захоплювали владу, паразитуючи на даному народові. Кінцевим етапом існування кожної такої держави була руйнація морально-етичної основи корінного етносу з заміною на іудейську і руйнація самої держави або етносу. Найбільшого розквіту азійська гілка єврейства досягла в Хазарському Каганаті, звідси розповсюджене серед євреїв прізвище Коган, де всі ключові державні посади займали євреї, а державною релігією офіційно був оголошений іудаїзм. З Хазарії вчення іудаїзму разом з його носіями розповсюдилось на вищі владні ешелони у Візантії і на Русь. Починаючи з 7-9 століття, коли Київ платив Данину Хазарії, Євреї перебрали на себе фінансову сферу на Русі. Уже за часів Київської Русі вони фінансували походи князів, а також киян-ремісників під такі відсотки, що останні не могли не те, що виплатити позику, а навіть сплатити відсотки. Відоме повстання киян за Володимира Великого проти євреїв у Києві, яке Володимир придушив силою, заливши місто кров'ю повстанців. У Візантії експансія євреїв набула розквіту в 13 -му, 15 століттях, де вони також зайняли ключові посади в усіх державних інститутах. А тому не дивно, що всього близько 30 тисяч турок-месхетинців змогли завоювати 15 мільйонів місцевих мешканців – греків, що жили за чужим для них морально-етичним кодексом і яким немало різниці, хто там на чолі – чи євреї, чи турки, месхетинці. З часом малоазійські греки стали турками, перейшовши на тюркську мову завойовників і сповідуючи їх віру іслам. Знаменною віхою в історії палестинської гілки єврейства було народження Ісуса Христа і започаткованого ним нового вчення – християнства, в якому Моральний етичний кодекс єврейської спільноти розповсюджувався на інші народи. Християнство сповідувало рівність усіх народів перед єдиним Богом, а тому на батьківщині Христа не сприймалось співвітчизниками. Так всі апостоли Христа були галілеянами, бо навіть серед євреїв плем'я Ізраїліве вважало себе більш вибраним. А послідовники вчення Христа переслідувалися перш за все в Ізраїлі. Серед багатьох мешканців Палестини прихід Месії Христа відроджував Марію незалежності від Риму, а тому починається рух за звільнення від імперської залежності. Щоб навести порядок у Палестині, римляни виселяють велику кількість євреїв до Північної Африки – Карфагена, нині території Тунісу і Марокко, та до Галії, нині частина Франції і Південної Німеччини. З Північної Африки євреї мігрували до Іспанії, з Галії – по всіх країнах Європи. об'єднувала тих, кого називали жюде, релігія, синагоги, явні і неявні та таємні товариства. З 1118 року – відомі таємні ордени тамплієрів. З 1209 року – альбигійців. З 1244 року – розенкрейцерів. З 1534 року – єзуїтів. Ще під виглядом боротьби з проявами нечистої сили та диявола знищували творчу еліту практично всіх європейських народів. З 1776 року – ілюмінатів у 20 столітті сторіччі орден Святого Станіслава, і так далі. Завданням всіх орденів масонських лож таємних товариств було знищення етнічних еліт, просування на державні ключові фінансові посади людей-жюде, впровадження морально-етичних засад іудаїзму планетарному суспільстві. За Катерини II і особливо Наполеонівських війн при переділі Європи Значна частина території Центральної Європи була включена в володіння Російської імперії, де проживала велика кількість євреїв. Почалась експансія європейських євреїв до нинішніх Прибалтики, Білорусі, України, де на той час були євреї азійсько хазярського візантійського походження. Багато з них займались лихварством, продавали спиртні напої, тримали будинки розпусти, тож мали місце неподіоки єврейський погроми і повстання, коли разом з винними страждали значно більша кількість невинних. У середині кінці XIX століття євреїв, що мали і мають жити за заповідями Мойсея, стає забагато, територія паразитування завжди обмежена, і якщо хижаків стає більше, ніж може прогодувати дана територія, то більш сильні хижаки знищують слабших. Європейське єврейство поділяється на дві течії. Одна, відома як сіоністська, сповідує силу грошей. Хто володіє фінансами, той володіє світом. Інша, що не мала грошей, комуністично-соціалістична, інтернаціональна, за альтернативу фінансам мала владу. Пролетарі всіх країн, об'єднуйтесь, знищуйте свою еліту. І вами керуватимуть розумні євреї. Маяковського вбило подружжя Бриків. Єсеніна Яків. Блюмкін, поета-пісняра Талькова, Шлефман. Іван Франко не міг надрукувати свою книгу «Сотворення світу про міф вибраності євреїв», а коли її все ж видав емігрант-українець у Канаді за свій кошт, то через день весь наклад зник з продажу. А самого Івана Франка не те, що припинили друкувати, а довели до психіатричної лікарні. Протистояння між цими течіями викликало хвилю революції переворотів у багатьох країнах Європи. У XVI столітті католицьку церкву розкололи і Рейхлін та його послідовник М. Лютер. У Португалії в 1754 році почав зміни пасхаліс В 1566-1609 роках у Нідерландах кальвінізм здобув перемогу завдяки єврейській громаді. У 17 столітті в Англії революційні зміни започаткував О. Кромвель, шанувальник єврейських книг і цінностей. Євреями були Робеск'єр, який очолював Велику Французьку революцію. В Німеччині на початку 20 століття Роза Люксембург і Клара Цеткін, у Росії Володимир Ульянов Ленін, по матері Бланк та Троцький. І призвело до виникнення націонал-соціалізму в Німеччині та інтернаціонального більшовизму в Росії і, як результат, до Другої світової війни, в якій перемогла сіоністська течія. Під час Великої Жовтневої революції в Росії була знищена практично вся національна еліта. Всі важелі у владі, мистецтві, літературі, ідеології, не кажучи про фінансову і духовну сфери суспільства, захопили євреї, дискредитуючи і знищуючи навіть парустки місцевого національного Одним із перших наказів Леніна були об антисемітізмі і про тотальне знищення донського казацтва за те, що донські козаки брали участь в антиєврейських погромах у Росії. При Йосифі Сталіні, представникові Азійської гілки єврейства, за антисемітизм давали 25 років гулагу. В Україні за наказом Кагановича зібрали більше тисячі кобзарів, історичну пам'ять носіїв самосвідомості українців, вивезли в товарних вагонах за полярне коло і там викинули сліпих і роздягнутих сорокоградусний мороз у тундру. Руйнували Україну в громадянську війну війська Лашевича, Римма, Розенгольца, Ваймана, Брухімовича та інші. З самого початку НКВС в Україні очолив Шварц 1918 рік, пізніше Межинський. Ягода, Балицький. На чолі таборів ГУЛАГу стояв М. Берман. Половиною жертв ГУЛАГу були українці. Заступниками Бермана і начальниками всіх концтаборів були євреї. До Другої світової війни було знищено півмільйона чоловік лише української інтелігенції. А всього під наглядом більшовиків-євреїв під час голодомору і репресії було знищено близько 15 мільйонів українців. Важливі ключові посади в церковній ієрархії займали і займають євреї. Токвемада в Іспанії проявив себе як найбільш кривавий інквізитор, а в Росії нині патріархом Ридигер Олексій II. Після Другої світової війни отримала продовження та сама тактика гегемонії світового сіонізму. Ідеолог світового сіонізму Гінсберг Ахат Гам. В своїй праці «Переоцінка цінностей», відомій за сионістськими протоколами, пише, «Ця нація буде володарювати над іншими, і ця нація є Ізраїль, який серед інших народів є дійсно вищий тип людства і має волю стати володарем Всесвіту, не рахуючись з тим, чого це може коштувати масам інших істот і нижчих народів» бо лише одна надлюдина і одна наднація є цвітом людського народу. Ці інші створені лише для того, щоб слугувати цій меті, щоб служити сходами, по яких можна піднятися на заповітну вершину. Доволі розповсюджений міф про вибраність євреїв необхідно весь час підтверджувати фактами. Багато легенд існує про те, що практично всі знамениті вчені і митці були євреями. В дійсності серед учених широковідомі лише імена Н. Віннера, а Енштейна та Фрейда. Та й того більше розрекламовані, ніж за вагомий внесок у розвиток науки. Серед композиторів видатними можна назвати хіба що Мендельсона, Гершвіна та Офенбаха. Серед поетів – Пастернака, Гейне, Мандельштама та Бродського. Кількість євреїв лауреатів Нобелівської премії ніяким чином не пов'язана з фундаментальними відкриттями в науці та кроками в розбудові планетарного суспільства і є наслідком роздутої реклами засобів інформації, що практично 100% контролюється євреями. Вважається, що до відкриттів Ейнштейна більше причетна його перша дружина сербка Мілева Марич з сім'ї професорів-фізиків Білградського університету, прізвище якої стояло поряд з прізвищем Ейнштейна, а потім кудись зникло. Що ж дозволяє прошарку світового суспільства євреям існувати і процвітати протягом майже чотирьох тисячоліть? Одним із найважливіших принципів будови живого, розумного Всесвіту є принцип розбудови. Кожний об'єкт, система, розбудовує себе з тих елементів, блоків, що існують на даний момент навколо. Будь-яка теорія, галузь знання, морально-етичні кодекси, релігії – все будується з того, що вже є. Але використовується не все підряд, а те, що забезпечує життєдіяльність системи на даний момент. Коли мова йде про ту чи іншу систему віросповідання, то вона теж будується на елементах попередніх релігій. Тож, поява іудаїзму зобов'язана обставинами виживання тієї множини людей, яка називає себе народом Ізраїлю. Народ без власної фізичної території, народ-блукач, без чітко окресленої ментальності, мається на увазі не ядро, а периферія, що пристосовується до ментальності країни перебування на зразок розбудови віруса за рахунок клітини тіла, на якому вірус паразитує, але з жорстко сформульованими морально-етичними законами, з чітко розбудованою духовною територією. Для виживання необхідно мати достатній комплекс виживання. Для конкретної особи цей закон відображений в приказці «сила є, розуму не треба» та подібних до неї. Для народу це наявність території фізичної, ментальної і духовної. Якщо має місце дефіцит одного, воно компенсується іншим. Зауваження. Біблійні книги написані по-гібрейськи. Євреї за сотні років до Христа забули ту мову. Гібрейська мова зникла після Вавилону коли євреї почали говорити халдейською або арамейською. Царі євреїв під час Вавилонського полону перетворились у архієвреїв. Книжники стали рабинами, равінами, а левіти – священниками, що живуть за рахунок жертв і десятин. Аккад – 24-22 століття до нашої ери. Ассірія – 9-14 століття до нашої ери. Розквіт – 7-8 століття до нашої ери знищена Мідією. Медія. Сьоме 6 століття до нашої ери. В Ельйогімі багатобожжя розглядається в залежності від функцій. Плохім – могутній. Ха Ельйохім, істинний Ельйохім. Ель – Ель Еліон – Всевишній Ель. Всевишня Велич. В Ягвісті Йогова Ягве теж набуває рис функціональності. Йогова Рафа – лікар. Йогова Нісі – стяг. Йогова шалом – мир, Йогова раах – пастух, Йогова іре – наглядач і тому подібне. У Корані з приводу святості апостолів Христа і левітів взагалі сказано «І хитрували вони, і хитрував Аллах, а Аллах – кращий із хитрунів. У тому ж Корані читаємо попередження мусульманам. «Ви, які увірували, не беріть іудеїв і християн у друзі, вони